الراحم اما بسم الله الرحمن الرحيم وا ابن رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله الحديث <تصفيق> دب کتاب الیمان کی دویم نمبر روایت سے روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روایت کا وضاحت کی این اقاد دے عنواناتو لی الزبت والربد اولا نئے عنوان احوال الرای مختصرا ذین تفصیل له خبره کې چې بینا بنیاد اسلام او الا خمس منن اشقال نو جوابن او دریم عنوان فا تحقیق لشهادت ازی ما توفات و سرد ما توفات و فا ایعراب کی ایعرابی او دریم وایه تفصیل دې پینلو وروکیه سره وایه تفصیل دې پینلو وروکیه سره اول خبره اخوال دراوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو دار دویم خلیفہ راشید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بچے دے نمددہ عبداللہ عبداللہ ابن عمر ملقب دے پشیق اس بہابہ باندے نبوت نیو کالمخ کے پیدا شہو نبوت نیوب کالمخی پیدا چه او چه ده حجاز گورنر حجاجو. او پاگه وقتی وفاد شو بیا. زنو علمانو زوافاد دستان نکل دیم. چه پا او جااج باندې به دا ډېره غ میله چې دته خلک راجمه کېږي او دو پسې د خلک رواني دا او نه ده او یاره اوور سره چې س نه چې د ایالان د خلافو کې اوقابلله کې د خلک په تیر را جمه کېږي او ساصله جوړه نه کې وزن <مزده> چې کم دنه او شړلې پیسي ورکړي هغه نه زیل د زهرو ورکړي نه زیل د زهرو ورکلم هغه شړلې بل کنه زیاته روانو د دنګورې په شکل و استعماله و الله ابن عمر رضی الله عنه فنجل اخلاص وکړه پهل د پکه هغه زه هر شو اغینه ربی مار شو لريزاد د بیمارو د زغینه وفات شو وی حجاج ول سپوست لار د بیمارای په حالت کې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وویل او د ویست ستا په بیمارې له څخه خپایم ایبنی عمر رضی اللہ عنہ ورطیوی جزا با اللہ توسپا روح چیزا بیماری سنگران گرلی دا محجاج دک کا ذائقی پوششو چیز زمان دا گیم نصرے کبردار دا بوہ دینا جزا با اللہ توسپا روح چیزا بیماری زاہری سبب سرے احباب کرام اوکی اشد اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کړي سخت تر دې غوړي چې عادتو کې به موږ نبی علیہ السلام تابعداری کوله عبادت خو پریرا عام عادت او کې په نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم تابع داری کاولا یوه ورځ وي باندې روانو ساری کژا کړس چا ته ووي چې په ولې تاسه خطا کوه هغه ته زه نبی صلی الله علیه سلام سلم سره روانم دي ده کې نبی علیه سره خطا کړو و دي نو نو خو هغه ونه نشتا دا او فراحبا سيدي. فراحبا سيدي. دا جنګویر اسلام په دې تاسو ته ټاکاوونه زموږ تاسو څخه دی وايي دا څلورو لپاره کېنا سپوراپسیدو سپوراپسید اړیو ته وي تاسو په کېنا سپوراپسید دا وایي کې نبی اسلام اوردس مات کړو نو هرڅه ماته دا اوردس ماتي تقاضا نه وایي کومه چې دا رسول نبی اسلام نازښو د زوبس شنو کې وبوبانه پورې واته وبوبانه پورې واته نو پای عدالته بدل شو واپس شو چې بیا روان شم لرور وټه وله به زمان خپل دشي وو چې نبی اسلام مونږه خير په وخت دغوانې ښه و او په چټه یې روان داګه دې فکر نه اور دائریک لڑا ما نو واپس زکه شو ماشي نبی علیہ السلام کوم اخی خیشا خاطر یم ان ذمرا است اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوشد اتباع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنا بخاری کې دی ورته نقل مسلم کې هم نقل او مولا لقب دے شیخو صحابہ وان تقریبا 300 مریو ہا اور نومر رضی اللہ وان ہما چتار رضی اللہ صحابی ابیا دے رضی اللہ وان ہما روی چتار پر ذکر کرے ذکر کرنے کی اگر گپلاو دغه ټول مسلمانانی خوب د یو ذکر کړي کنه بیا ان وراولایو اې نیمه مره د الله تعالی نو پر خپل نوم د مرنه مشورې عمر مشورې عبد الله خپلوم د کنا په عبد الله نومرنه د مشورې څومره پرې عمر بل د چې دیرو خصوصا نوابله اربعه عبد الله عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر ابن العاص داوود علی 40 رضی و جنادر الدین و سره خام مخالفلار نوم ذکر کیږي زګر په تش په عبد الله باندې به امتیاز مراد دی سره پلاټ نوم قام عادی کرکی خالا ویلی دیدو چه خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام بنیال اسلام وعلیٰ خم سن دیکھو منگا غنوان خیم کرو بنیال اسلام وعلیٰ خم سن جوڑکڑے شوی رہے اوہ بات پیشہ رہے اسلام پر پینزو استنوبانی پر پینزو بنیازنوبانی دل پہ مشابہت اسلام ورکڑے لیوی خیمی سرا دیو خور سرا سره خور سرا دیو. سیدا دیوی دوارا ارکان خمسا بی. سالور تو گھٹو نوستنی یو گھر تا بل گھر تا سالور تو گھٹو نوستنی وی. خو مینجن آئی چه کمنون آوی مود وی. آغا چه کمنون هغ ته اوموود ل او دی چار چا پیره سلور چې وي ګولټونو والله هغې ته تننا ل کېږ یا کې ابخوا سره ووي او میای ته چې کوم نو زای ته غته سومونور په اسلامي څنګهونو مشابه کو د دې دغه سره خيمه سره وجوده مشابهت یو څه کم دنو ده چې دا به دغه چی وی خيمه او بیت کور او دا د دشمنانو له حفاظت نه یو ذریعہ وی دښمنانو د شرنا دا یې نه چې کنده نو صړې ماخوږي دا اسلام ته بیسوي دا خيمه واته وي چې دین سره مړې چې کنده نو ماخوږي صړې ماخوږي دښمنانو د شیطانانو ماخوږي دغه را دا چې په خیمه کې تړه او حرارت او غرودت د اړینه محفوظي او ګرمای کې د ګرمای نه به هیڅی محفوظي او په خپل نه کې دغه شانتي د اسلام سره سره چې کله نه جهان نو د حرارت او غرودت څخه بچ بچکی د جهنم د حرارت او د جهنم د برودت نه دا غنه د نړۍ مخصوص دي مابونيه الاسلام او علا خمسنيوي اشکا بلګمنو دادي مریضای کی سزا پنځه سلو نه چوي شهادت د توحید او رسالت شهادت، توحید و رسالت، یو، او دا ملز رجاہ جزکار چیدی، تا صلو رو پینزو، در سیدون اسلام بکن ری، تک حدیث جبریل کیوی مل اسلام و یا رسول اللہ، نو قال شهادتو اللہ الہ الا اللہ و اقام ان تشخد و ان تقیم و ان توتیه ہوئی کنا و دی اسلام پا تارید کیا غصی پیڑو فراولو چا غیط اسلام ویلو او دلته تا و تسووی بنیل اسلام ویلو خم او دل تا و اسلام ویلو کونو شو دل و تسووی ارکان اسلام ویلو نداخو مبنا و مبنا علیه یو شیشو بونیال اسلام اسلامم د رسول او بونیاذن هم دغه بنز سيزونه بونیاذن هم دغه پينز سيزونه اسلام دا د کس دي اسلام د واري جبريل کي اسلام په تاريخ کې د پينز سيزه نو بونیال اسلام وعلى خامس یعنی ګور یل اسلام وعل الاسلام دې کې فساد غران نه مازه کار کوي پر خرانه و هالکه بنیاد توبادی دا جودا جوزاوی صحیح ده نو ابدا دې نو جواب بنیل اسلامو حروفی جار را شدین یو بل تردی ډیره سخته گزاره را گئی دیلی لگر تالیت پشانتی نیدی چی یو بل تا خفیق وزی چې چی دیل برانک خیلی سبق نووي نو بنیل اسلامو علاقام سی خبر پوئی لیگی نا په تل آلات شدی دفع مانا دو من باندی مانا مبنی اسلام من خمسن جدی پنزو شدونو نا اسلام سرے جدی پنزو نا اسلام سرے موالا پا مانا زمین باند دے جویم جواب اغدا دے شتاسو کافیہ کی ہوئی لگی آل الکلام ما تضمن کلمتین بل اسناد مطاق کلمتین ما الاسناد ندم اگر کلام دے کلبتین دے مگر کلام دے او کلام دے مگر کلمتیں داوتا زمون دے شیر آرے لی نفسی اشکارو آرے دو جواب جوابوتا دا کی سشے جواب جواب دا کی چی متضمن چې کمدن و کلام دے وہ متضمن کلمتیں جزان ځان لهواله هر واحد نو شوشه متظم من او چې مو ټوله یوزایواله نو متظم من دا شانتي چې کله در چې غم دې نو 330 واړه شوشه ځان ځان له تکي والندر کان نی دل چې ارکان دې او چې کله یوزایواله نو شوشه اسلام شو. دغه کپینځي ورځ ځان ځان لهواله نشو شو ارکان شو ځان ځان لهواله نشو شو ارکان شو او چې کله مجمونی واله مذاهب یا چې شو اسلام شو دغه اسلام شو درېم ځوابداري یو اسلام نه یو ارکان ده اسلام نه دا خودتا سولا کدیم اخی جواب مطلب دا, شو دا عبادی نی چه؟ دا عبادی دا تادوون هم بیاروست و جوز دچانه دا عبادی نه عبادی نه خوش زن لیوال ندا تادوونه نیو چه بیار دی عبادی سره جوز شوه دسوش و عبادی شو و داسلی که چه دادوون آنقده براتی و عبادی چو دائی یو ولکه تصور کې خلک جدا کی تصور کې خلک جدا کی دا رسان د پینځو اړخ لري دا تصور کې سخته کاری به جدا کوم یو یو چې واخلي دا متضمن شي متضمن شي دغه بنیادونه ارکان بشي او چې یزا بیاول بیا وسشي اسلام شي لرم جواب چده. دا داد څوک چې ولای رحمت جواب دي واي اسلام وو ټول دین نه سالم نظام حيات کې د پنځه سزه لې چې دین دي ارکان دي ثقافت چې د ټولو مرګ دي په لوکه تیرای او چا پینا شي وی پز کارو نه کایو چا ته در باندې لا انگریز دي چا ته دې ګمونه چا دي اسلام والا خامس نه ظپیزکارو امریکای کې لیکلو ظپیزوار ا ارځای کېږي دا پینځوارا کی؟ کی مدا ترغیب دې خبرې ته چې تشفری پینځورني کېږي دا پینځه ارکان شي او چات پره نظام نظامي سره حیات در ټول وسوال غالي اسلام نوم دې مکمل ضابطه حیات ا مکمل ضابطه حیات د قران له محل له پندای جواهر کې ځکه جواهر کې د خزوما اتناکم بقوه خزوما اتناکم بقوه د سوره بقره د آیات دلان نه سوره بقره آیت نمبر 266 دلان نه درش پیت نمبر آیات دا غیر دلانده چه کمدر نو زکر کڑی دی چه اسلام چې دی دا دا مکمل زابطه حیات دن دی صرف چه کمدر نو چند رسومات دا چند رسومات دنم نده چه گری جاو سو چه کمدر نو نیزان او بس آگی ته اسلام ہوئی مو شیل قرآن پیندر رحمه اللہ علی کلی دی وی جس طرح آرچ کل مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام سخت ہے جو موجود زمانے کے لیے غیر مفید ہے اس لیے علم ترمیم ہونی چاہیے ما پاغی بانیم دا لغو چا تکڑی وگا نا دا یو بر اسرائیلوں دا سوی سدا سختی دا مونگو چا تولو ندی دیو وقت طرح مفید ندی غربی اوچت کو غربی جی کمدنو اوچت کو بیا ذکر کر دی اسلام صرف چند مذہبی رسوم احکام کا نام نہیں بلکہ وہ احکام الحاکمین کی حکومت سلطنت کا کامل دستور اور مکمل آئین ہیں اسلام صرف چند مذہبی رسوم و احکام کا نام نہیں بلکہ وہ احکام الحاکمین کی حکومت سلطنت کا کامل دستور او مکمل ایم آئین ہے او اس کا بیاد سوک دے دینا بغاوت نہیں وہی غرب اپی سکا ہے پوچھاتا ہے بیاد جی کبھنو نلکا اکراح جائز اب احکامات ہوگی انداف مکمل ذابطہ حیات ہے حضا پینزے سے زنجی دی حضا ابو نیادو اسلام علا خمسن جوڑ پڑے شویر اسلام مولیا د اسلام دی او په زو شجنواني شاهادت الله اله الا الله دا پینځه ذکر کوي د کومه انوان خیم کړه زدی په ما تو پاتګي اراون خامسین څخه ګمرو مجرور دی شهادت سند جنا بدل شې نو مجرور دی شهادت وقامي و ایتا کیک چ نه من دا کومنظر شي مجرورو به شي سره د معطوفاتونه دنا بر بدلیت خام مظل م نو ش دی نه بدل معوب سره معتووفاتونه دفض مجرور دو هم چدا مرفوده بنا به دې چې دا فبرونو شه مبارز مختارګان باندې وګو اه الله اله الا الله وثانيه يقام الصلاه وثالثه اي تاس زکات ورابي والهج خامسه صوم رمضان ډېر ترکیز هاي ازاري چې غمر مقبول بي شه پهلې فادوپا مقبول به زي الفل مغذوفه اني شهادت الله لا اله الا الله اني شهادت الله لا الله دا پینځه سېزو ما زه یې تفصیل هم اخیږم چې دا پینځه سېزو نه چې کوم نورو وړم خو هیمه کې یو پور کې ځنې مقومات وي او ځنې مکملات وي دلې مقومات وي چې بغیر دا غې نه کی ممکن کېدل نشي اوزن مکملات توحید او رسالت دے اعتقاد او د قرآن راجر اسلام موجود کېدل نشي دا مقدماتی ارزونه چې ګمونه سي مکملات مکملات دي اسلام چې ګمونه اعتقاد او عملون هم د اعتقاد او د عملونو اعتقاد او عمل دا نه ده چې سر باقی دی او عقل نه وي د ګمار او مرجه او تراصر مصنور کاه تک اپوکلیمه ویل د نور سوایمو بس الیمه ویل سیرا الیمه ویل اضا سانکار دی ویل نور بس تخریغ ای قدریغ ای کوئی دا بھی دی دعوی چه کمننو اسلام اعتقاد و عمد دواردی اوال اسلام و دین و دولت اسلام چې کمننو دینن زی حکومت هم نے صرف جو سو خبری کی فرزق و حسن بسر را جمشیو جنازہ و بائی کی فرزق و مو تا مشہور او حسن بسر را جمحل تعالی بکیو مو دیف فرزق حسن بسر را جمحل وی اتدری ما یا ابا سعید اتدری ما یقول الناس وی تاتا پتر خلقیتا خبری کئی او غور ته نماز تشته وره د سوې دې وای چې اټما په جنازه خير الناس او شر الناس فد جنازه کې چې تورونه خسرلې غم راغلې چې تورونه بڅړلې راغو کې دې شوې ده اسنه بسترې مولا پوښو چې ده بزانه لري او خمایري اسنه بسترې مولا وته وي لستو بخير الناس او لستو بشر الناس ولیکن ما اعددت لی هاد اليوم لستو خیر انناسو لستو بشار الناس زجه کمدنو خنیمو تبدنی خوو ما اعددت لی هاد اليوم نا نا نا رجز شو چشی تیار کرده ونشوی ناغور پرازاو کو چلا چر لکزانچوالي ورتوي شہادت اللہ الہ الا الله محمد رسول الله مصطینا شپیتو کالو مسلمانو تو توحید او رسالت گواہدا شپیتو دکالو نو سښینشت شهادت اللہ الہ الا الله محمد رسول الله مصطینا اسانه بوسره مه الله تعالی کو اجي و انسان ثم مسالمره لله تعالى قال لشوه ر له ربيت قال لشوه بنبوه طريق ما غر قوي وي هاذي ايام موت في يد خدام يم هذه العمود ده خدام يم زغستنا فاين الاطناب ها د سورتو په چیواخیماوي او تازه مېن ز غسل کې ګوندو و دراوولې ده پدې ته سوهېماوي او کوي درې او یوته ناروږه سيګي هنه دا یو ګورتي راوږي چې نه پلوګو او بیا نو څه وای زميان دوولر پاتې شي زميان دوولر پاتې شي کې دې چې دا غټونو ځان سرداميان دوم څه راو ورځي راو ورځي په دې د سرور غټونو لاړین आम्ही ستربم شوی ولاړم اعمال مکملات کی مکملات متبوع سنتونو په اسلام کی وی دایره په عادتوم کې او تشویلو چې ګمنندې ستام قالوره مېنوال من کوي خو قالوره مېنوال دا ور اورد نور دا وښو ور ته پېښ نه ورېځو تمه کې تاسو زموږه ته شې پاک د دې چې موږ داسې سپند دا اجرو شی شی جوړو شه اوله کا وریاس کې واته مو ورته دي شی شی څو څو دیتله کا ورناخای دی کوم شی شو دا دې یی زغریه ولا کا نور تیزی نور ورور دا پښه نور ورور بیا کار کوي خاجی پدا په چې زونه وایې ګم دا دی پنزو وجد رو کمیت صدا لکر دی اسلام پر احکاماتو کی دی پنزو دی گفننو بین آگانی و تاویلی سی و تاویلی بین آگانی داو اس انی اسلام تعریف دارے اسلام کیا ہے دا جدہ والاو کی جواب کیوں اسلام اللہ کی توحید اور پیغمبر اللہ کی تو معبودیت اور رسال نبی صاحب کی جوائی دینا، حماس پڑھنا، روزہ رکھنا، حج رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام ہے، ذکار دینا، بز اسلام اسلام تحریف کنو من الدومیلو فا اخبرنی آن الاسلام، فا اخبرنی شرائع علم، شرائع معظم و مکبرو بیاناتو او دل ترتیب کے کمر نبی اسلام پر اسلام السلام والا رحم دم صاحب تم مشکات ادد داری چہ دے کلا د حدیث کی شکارل اور بصبل حدیث راون لو حدیث پر حدیث حل کی در صاحب تم مشکات ادد تھے مدن تک ببرنی حدیث کی اشالہ کہ اسلام صرف د 15 سیزن دی لکه دی کنے جہات تھے نہ معاملات تھے نب کے حرام و عضان بچ کول بس صرف د 15 سیزن اسلام نے ہم اختینی حدیث کے ظاہر کسو اشکالو دور پسے دارارو چھے داغو رہے اسلام نه لے لانا پینزوارا بلکہ دا صرف د اسلام سری منیازو نا جی ورپسے بل راو رو ال ایمان بزوم و سبعونا شعبہ ایمان صرف پری پینزو سیزو نو بند نا لیں اسلام پری پینزو سیزو نو سن رے بند نا لیں دا جے کم دنو قرآن ذابطہ حیات تے دا پینزه ارکان دی دا اوی چیر چې چه گمدنو دی اسلام خلاف نبی صلیبی پلانو نا چه دغو شیلکا امریکایی اسلام پخالفو کې مطارب کڑی شید امریکایی اسلام پخالفو که مطارب کڑی شید وس پای منلا د اسلام د انټروډکشن وکاري چې لکه اغيار به زرتي هماني حواقي مو چې په ساده ډول تشده دغه منبه اسلام نقطعو بریز کو حتی اوسوکو بریز کټ کول به نه گو تدیده پارشه خلقت شي خوشاله شي لن ترضان کلي يهود ولن نصاره حتى قد تبع ول انعوذ بالله رب خدا او کنه د دې د جامع ایات و اج سکه ته کومنه په حدیثه کې تیر شې هغه وځي درو کړیا تم دي دې زو وځنا چې دا در طول دین تا اسانتیه جوړې دلا او در طول دین جامع و توځ دین ته اشاره کړې دلا دا پینځه ور لسګو بنیا په نوښوي هغه سپېڅلې کمنو او بنیاطي ګټي او سیمنټ او سیخ لاغای اوله لاغای نو خبر پويږي پر دې د پارا لاغای چې دا د بارانه آبادې سکول شيیا څنګه ول شي کنه صحیح لاغنا دی ګټي سیخ او تابک لاغای اوس خواد زدغرکی بو بنیاد کے سبلوٹی نہ لگی چھو گریاد کسی کمرو شکی سکی پول <سؤال> آگئی بلاکو را سکی پول آگئی بو بنیاد کے خلق گھٹی لگی بو بنیاد کے خلق سمر سکی لیکن سیخ لگی حدید و فارا شدادا سکی عباری پینگا کی دا تینزی سی زنا دا تی کمرو آبادی سکوالی شی تینگوالی شی شاہ علی اللہ رحمہ اللہ و تعالی روی نام زہ پنځی پر رکمیه طانی ولي خلاص کړي شې شاعت ذکر کوي ویدہ اشہر د کی د ملت اشہر او ټول ادیانو کې داو هغه یهودیت او عیساییت او قبیراہیبراهيمیه د په پټولو دینونو کې چې camera د اپینځوالو حاکم مجوسیهت کې هم دغره او اپینځوالو او په ټولو دینونو شرایطو کې دا پینځواله چې څنګه اشاره او ټولو خپل بيجاندل زديدول نه ول دا پینځو بنیادګل دمه واځه شاته د ګرفلیا هغه دا چدا فزدا سېږي چې په دې سره نورو ته تیارې کاول شي او نورو سره په دې سره تیارې نكې چې دا او کې کنا نو د نورو نه اکټفاقې دله شي ان یې غيڅوبه تیار شي او په نورو کې دا صلاحيت کیشته درېمو اجازه ده فرمائی دیسی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کافلتا للناس بشیرا و نذیرا طول دنیا تا طول دنیا کدو مختلف دی من خلق <تصفيق> اللہ قلیل نبی علیہ السلام دعوت لیوزره لدین کلیه بس شیکره اسلام حسین او کمال خلق کو نی درا ایت الناس ای ادخلون فی دین الله افواج خلق بچوخ غرجو دلیبو دلی دا بدیل رازی اس بدیل او شعیره و ممیزه بکار می شعیره و ممیزه او بکار می چې دا نور نه زکه د زړپټه ممته نشته زړپټه خزانه ده او احکامات ظاهر جاری کیږي د احکامات دا جاری کولو لپاره یو استبیله پکاره هغه شهادت والله الا اله الا الله علی ونه شنو بیا دا چې ویل نه په اخلاص ویل ده کبه غیر د اخلاص نه ویل د دین د دینه راستو څه chance د دینه مو طالب تکمیل لې انسان چې د ابسو سوسه شنو باندېو سو باندې سعادت وسلو رس شنو باندېو دایره نه طهارت او اخبات او سماحت او عدل طهارت او شو عدل نو کوم ورس کې دا کار دي چې طهارت او اخبات پیدا کړي پیدا کړي سوارت و اقباط او زکاة که ده کمدنو دا صفت ته چلی سماحت و عدل پیدا کئی سماحت و سوشی عدل پیدا کئی درهم ضروری ده رفد و حجوب رفد و حجوب انو دا جه کمدنو دغا پرتکا والغاڑی موانی انا د نا پرتکا والغاڑی ایده کانا حجاب دستو اطبعی حجاب و رسم دا حجابات ته کوم څه کول غواړي اره کول غواړي حجاب دنیا ولدي زره په کول ته واره څومره نو څومره سره راځه حجابات هغه ځان حجابات خو دا ټول څه ژوند رسول دي مرتبې دې شقطا او دا احسان ده سړی چې طرزین پته لګي چې ده الله باندې مایم دې نه ګټوم څه کوي الله لپاره د ګړټونو مشارچا پیره ګرځي او سر ببر سر سیري ګریوان هغه څنګه نو په شاور او په کندی کې ګرځي کله په یو ور رسولاړي کله په بل ور رسولاړي راغه حاجی حاذین ده شهر الله او اعظم بشار الله کې کعبه وا سو کعبه وا هغه زوري او حاجی زديده وا جنا دا پنځه د دا په روحيয়াত باندې خاص کرشم دا شاسته په حجت الله کې ویل نور زهد پدای د دی سې دوران بیا حجت الله کې مراجع الله اله الا الله وان محمد عبدو و رسوله ايقين ان النبي اسلام باندې سلام باندې او پیغمبري ده او درو الزمان زوار کوله زکات او صوم رمضان دا ترتیب که زن خلق خبره که و حج و اصوام رمضان عام طور حج روز ترازی او سوم مخیوی سوم شدی؟ تشریح که هم سوم مخیو مخی او سشه حج سو او ندل ده که خلق من چه قام صلات مالی شو بدنی شو ایتای زکار شو مالی شو او حاج ششششو مراکبت مالی و در دریوروڑا وجودی شو او سوم ترکی شو سوم سشششو ترکی شو آیه سبس الدین سبرای محلو اللہ تعالی جی کرکری دی فیدیک نکتو تاجتو دیشتوی ها زمین الرواد تایر آویان دشن دوم درشاند حضرت <حاج> شیخ سو م رمضان مخری زګه حیچای نو <جلے> <مدابو> دا په زیرو خلکو باندې نه بارځو او روزه پټو خلکو صدا فرض ده حج په سو م رمضان متفقون لیدې ده پات سر the